الحمد لله. القائل في كتابه العزيز وصدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير وآله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام ترقيه إلى الله وترقيه إليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحم الرحيم صدراء صدراء فراء دوسن صدراء صدراء فراء mahasiswa dan mahasiswi AIN yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sebenarnya sayalah yang pertama-tama harus bersyukur kehadirat Allah bahawa saya ditakdirkan bermuajaah dengan saudara-saudara sekalian di tempat yang suci dan mulia ini untuk acara yang tentunya baik dan mulia pula Dan insya Allah dengan niat Yang tulus Demi mencapai Suatu keuntungan Di dunia wal akhirat Amin ya rabbal Alamin Saya berterima kasih kepada Panitia Yang mempercayakan saya untuk Mengisi acara ini Acara yang mestinya kita tarik daripadanya pelajaran-pelajaran di masa di mana umat Islam sekarang hidup di tengah dunia jahiliyah dan di tengah keroyokan internasional non-muslim di seluruh dunia. Kalau kita bersyukur karena kita sudah menjadi seperlima penduduk bumi, Allah Artinya kita sudah mencapai 1 miliar Manusia Maka kita harus mendoa Terus berdoa Untuk menjadikan 1 miliar ini Manusia-manusia Kelas Manusia Yang berkualitas Tidak cuma berkualitas Memang yang paling penting dihadapi dan digarap oleh para ulama para asatira dewasa ini adalah pemuda dan pemudi dari umat kita yang banyak ini sebab kepada merekalah negara dan perjuangan akan kita wariskan dan kepada mereka lah generasi-generasi berikutnya menunggu hasil dari perjuangan-perjuangan kita semua karena itu proyek yang paling penting dan vital yang harus digarap oleh para ulama adalah pemuda bagaimana mengisi keimanan mereka Bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka kepada Quran dan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka harus kenal kepada pembawa Al-Quran? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh janggal apabila pemuda Islam belum begitu kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang orang-orang di luar Islam sudah kenal kepada beliau seorang bernama Genter Smith dalam bukunya yang dikarang berjudul 100 pahlawan terbesar dalam sejarah umat manusia Beliau terpaksa meletakkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sekali nomor 1 Sebab kata beliau belum ada manusia seperti ini ditinjau dari segala segi ditimbang dengan segala neraca Manusia ini adalah top Dan intinya manusia Dia adalah milik seluruh umat manusia Yang sudah beriman maupun belum Dan buku yang dibawa Begitu hebat isinya Begitu autentik Begitu ilmiah Jadi kata beliau Tidak dapat tidak harus dicantumkan manusia ini sebagai manusia pertama. Kalau dibandingkan manusia itu dengan Karl Marx. Dengan Lenin. Dengan Mahatma Gandhi. Dengan Lincoln Dan semua orang yang pernah mengeluarkan satu ide dan memperjuangkannya. Maka sungguh, sungguh bukan tandingannya. Bukan bandingan. Sama dengan saudara membandingkan peluru kendali antar benua dengan tulub. Sama sekali bukan bandingan. Sebab kalau saudara bicara tentang Karl Marx. Beliau membawa beberapa teori sempit di bidang ekonomi. Dan akhirnya tidak bisa dipraktekan. Terlalu muluk di satu pihak dan terlalu belah di lain segi kritikan-kritikan terhadap Karl Marx terhadap bukunya Das Kapital kian matahari terbit kian banyak sehingga kata Ruge Garudi seorang sekjen partai komunis Perancis tidak mungkin ini komunis akan bisa diterapkan kalau tidak direvisi sederhana secara overall Sehingga tiap kongres, baik dari Partai Komunis RRC maupun Partai Komunis Soviet, uni perubahan-perubahan. Sehingga sekarang ini tinggal sedikit yang masih original dari ajaran Karl Marx. Sebaliknya Al-Quran, tiap matahari terbit, tiap ilmu pengetahuan berkembang. Dalam perkembangan teknologi seperti sekarang, kian hari kian orang mengatakan bahawa Sadaqallahul azim Allah Maha Benar, kian tepat ini Al-Quran, kian cocok ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya manusia tidak dapat mengatakan kecuali bahawa ini manusia adalah besar, lebih besar daripada itu bahawa dia sudah pernah menerapkan ajaran itu seratus peratus jadi tidak ada hukum Islam yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi yang masih diteorikan saja dan ini satu mukjizat ini satu anjuran bahawa setiap manusia di tiap ruang di tiap zaman apabila ingin mempraktekkan Islam maka dia pasti akan praktis pasti akan cocok seperti cocoknya Oksigen bagi paru-paru sudara sebagai cocoknya matahari untuk saudara. apa sebab sebab yang menciptakan agama ini adalah Allah yang menciptakan matahari yang menciptakan kita sekalian yang menciptakan air adakah seorang mengatakan air tidak cocok kepada saya walaupun orang sakit pun air itu baik buat dia orang yang sakit jiwa pun orang yang hatinya berisi endapan-endapan dendam kusuman dan fanatisme masih tekat dia akan bisa menerima Islam seketika dia meninggalkan fanatik itu namun sayang dunia masih penuh dengan fanatik dunia masih penuh dengan kebiadaban sehingga Quran masih belum bisa terungkap sekali lagi di, di, dalam abad modern ini Walaupun Quran itu tetap Menerehakan dirinya Menerehakan umat manusia Untuk menyelidiki dia Walaupun dia masih tetap Up to date Di atas setiap kalender umat manusia Abad berabad Walaupun dia seakan-akan Mengatakan kepada dirinya Wahai Jangan kalian sangka aku ketinggalan zamanmu Wahai, zaman mula yang ketinggalan aku. Seakan-akan begitu suara Al-Quran. Dan itu suara tetap, tetap. Coba umat manusia dalam perkembangan ilmu bahasa. Pernahkah menciptakan alfabetnya suara burung? Al-Quran sudah mengatakan burung berbahasa. Dan ada alfabetnya. Ayo carilah dia. Pernahkah umat manusia dalam perkembangan arsitektur? membuat satu lantai yang tiap manusia melihatnya pasti akan terpedaya dan tertipu dia kirakan itu air dan dia pasti mengangkat kain atau mengangkat celananya supaya tidak kena air pernahkah perkembangan arsitektur yang paling modern sekarang menemukan cara pembuatan lantai seperti itu pernahkah dalam perkembangan dalam perkembangan ekspedisi umat manusia menemukan pengiriman tape ini ke London sebelum mata kita tertutup dan terbuka artinya dengan kecepatan kilat dan kecepatan cahaya kecepatan 300,000 kilo per detik Al-Quran sudah menyebutkan itu pernahkah umat manusia dalam abad yang paling modern ini dan dengan teleskop yang paling besar di Mount Palomar di Amerika yang sudah mengetahui dan mengenal beribu-ribu bintang Pernahkah mereka mengatakan bahawa di atas ini ada planet-planet yang bisa dihuni oleh makhluk bernyawa? Makhluk melata seperti anda dan saya? Kalau mereka akhirnya mengatakan, ya ada beberapa planet yang bisa dihuni oleh makhluk melata. Maka mereka sampai detik ini belum Memastikan apa sudah ada makhluk melata atau belum. Jadi mereka ketinggalan Al-Quran. Al-Quran secara definitif dalam surat Ash-Shura ayat 29 Allah berfirman: وَمِنْ أَعْوَذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِنَّ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ dan daripada tanda-tanda kebesaran -tanda dan kekuatan Allah adalah penciptaan langit-langit dan bumi serta penebaran makhluk-makhluk melata pada keduanya dan apabila Allah berkandak pada suatu waktu telah akan mempertemukan seluruh makhluk-makhluk itu saudara-saudara yang terhormat berapa ayat yang membuktikan bahawa Al islam ajarannya Al-Quran teorinya Falsafahnya Sudah berjalan semua. Dan mendahului ilmu pengetahuan yang ada Jadi seperti tadi saya katakan Bukan umat manusia Yang maju Daripada Al-Quran Sehingga dia berhak mengatakan Ini buku kolot Ini buku sudah out of date Tetapi sebaliknya Kitalah yang ketinggalan zaman Al-Quran Bukan Al-Quran ketinggalan tinggalan. Untuk membuktikan ini banyak ayat-ayat, banyak ajaran-ajaran tentang hal ini. Namun yang penting sampai di mana entusias saudara-saudara sebagai pemuda Muslim mengenal buku itu, sampai di mana gairah saudara untuk menghidup kembali isinya yang semuanya scientific, sampai di mana tanggungjawab saudara sebagai Muslim untuk mengembalikan itu semua di alam nyata sehingga saudara mengatakan inilah aku Al-Qur'an hidup sampai di mana tekad saudara untuk mengatakan aku akan menjadi Qur'an yang berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kana qulquhu al-Qur'an akhlaq kualitas Nabi wataknya Perangainya, gerak-geriknya adalah Al-Quran. Jadi itulah manusia Al-Quran. Dan tidak mustahil. Di zaman seperti ini. Kalau ada manusia Al-Quran. Dua, tiga gelintir saja. Akan merubah. Seluruh Jawa Timur. Bahkan seluruh Indonesia. Manusia Al-Quran. Tidak banyak. Tiga, empat kepala saja cukup. Buat seluruh Indonesia. Para saudara, saudara, kita kembali pada masa lampau yang tidak lama. Kita kembali pada masa 600 tahun dahulu atau 500. Sembilan kepala dari Wali Songo mengislamkan ini di Indonesia. Berubahlah Indonesia. Dengan sembilan kepala tapi berisi Al-Qur'an. Dadanya berisi iman dan tauhid. Penuh dengan semangat Al-Qur'an. Akhlaknya, gerak-geriknya wajahnya menyinarkan Al-Quran maka semua yang melihat dia akan tertarik tapi wajah hari-hari ini jarang kelihatan Al-Quran sehingga orang melihat ini dia takut kepada Islam saudara tahu kenapa ada fobia Islam? kenapa ada Islamofobia? karena ada dua sebab karena dendam khusuman zionis dan yahudis diikuti atau ditunggangi pula oleh salibis dan komunis dan serba is dan ada lagi kealpaan umat pengemban Al-Qur'an. Sedih bidang perjuangan hanya ada dua Di dunia ini ada kebenaran dan ada kesesatan. Kalau pengemban kebenaran kuncup kalau pengemban kebenaran sudah mulai loyo dan leso dia tidak bisa memper, memper, memperjuangkan kebenaran dan yang akan berjingkrak luas adalah kebatilan dan inilah yang kita alami sekarang tidak tepat dan tidak seharusnya berjalan begini harus kita akui dengan sportif bahawa ada perbedaan antara Islam secara hatiqah dan ada, ada umat dan kelakuan umatnya ini sehingga terjadi satu gap dan gap itu menyebabkan kita sekarang maaf, maaf nyasar dan sesak dengan Nabi SAW kita terlalu jauh sehingga tangan beliau melambai-lambai sudah tidak terlihat lagi kita sudah jalan di luar ril dan mustahil suatu lok di luar ril bisa jalan kita tidak akan jalan kita macet kita mati langkah kita karena memutuskan kabel dengan Allah rasio kita tidak ada kabelnya dengan wahyu maka akan turun itu menjadi emosi Hanya dilakukan oleh umat Islam sekarang ini emosional sama dengan yang, yang dilakukan oleh Barat karena sekularisme mereka tidak beragama mereka tidak bertuhan kecuali dalam bibir dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya, inilah yang dibuat oleh Barat dan diikuti oleh di, oleh umat Islam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah anda bahawa hal itu juga sudah disinyalir oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percayakah bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dengan tegas dan gamblang dalam salah satu khutbah beliau bersabda "Lata tabi'un nasana naman kabilakum shibran di shibr, wadiran di diran." Hatta lo dhalu johrah dzab bin la dhalkumu. Kata, kata, ya Rasulullah, an yahudi wan nassor. Kalau mana? Kalian nanti pada satu masa akan mengikuti jejak orang-orang yang pernah mendapat wahyu dan kitab suci seperti kamu. Sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian akan memasuki lubang itu Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud di ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan Nasoro? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Lantas siapa lagi?" Sudara tahu bahawa umat Islam sekarang gapnya itu saya tidak bicara sampai berapa luas itu perbedaan antara hakikat Islam dengan umatnya. Al-farq bain hakikat al-Islam wal muslimin. Ana la uhibbesu haditsakum an miqdari al-farq, walakin uhaddithukum anna al-farq mawjud. Dan Faraq itulah yang menyebabkan kebangkrutan kita. Dan Faraq perbedaan itulah antara hakika dengan yang sebenarnya itulah yang menyebabkan kita sekarang menjadi bangsa yang loyuh. Pemuda yang loyuh. Pemuda yang distir oleh tiap suara. Pemuda yang ditanggapi dan dirangsang apa-apa segala-galanya oleh suatu bisikan dan rayuan. Pemuda yang, ter yang terpesona oleh setiap yang berkilau di hadapannya. Itu sebab Akibat. Bukan sebab. Jadi kalau anda tanya, kenapa kami muslimi? Kenapa kita umat islam begini? Kenapa umat islam tidak maju? Apa sebab kemunduran umat islam? Kemunduran umat islam bukan sebab. Tetapi akibat. <tuh> Saudara-saudara yang terhormat, karena itu sehingga umat islam tidak lagi mencapai al-haqiqah tetapi al surah suratuna surat muslimin wahaqiqatuna غير ذلك nasalullah ya sudah jelas ada perbedaan antara benda-benda yang benar dengan benda gambar macan kertas dengan macan benar sudah jelas berbeda kalau saya gambarkan macan kertas sebesar gunung semeru Sudara tidak akan lari daripada macan itu. Tapi kalau ada macan kecil sekarang masuk ke dalam ruangan ini. Pasti anda akan lintang pukang lari daripada tempat ini. Sebab itu hakika. Bukan surah. Kalau saya gambar dan sekarang es grem besar di tembok ini. Sudara tidak akan hilang awalnya. Sebab surah. Tapi segelas es akan menghilangkan dah ada sudara. Dan begitu seterusnya. Pes ala ghalib. Kita sekarang suruh dalam peringatan-peringatan semacam inilah harus pantas dan wajib kita keluar dengan satu aspirasi baru, satu tekad baru, satu keinginan baru setidak-tidaknya keinginan untuk menjadi Muslim yang best, yang yang Muslim yang mengerti apa itu Islam baru kita perjuangkan. Tidak ada sesuatu di dunia yang bisa tegak ber, berjalan tanpa diperjuangkan. Dan tidak ada perjuangan yang tidak melalui beberapa syarat mutlak. Pertama, keimanan pejuang akan haknya yang diperjuangkan. Imanukum bi an-nislam haqq. Wa asy-syartu al-awwal. Wa ilmukum 'an al-islam wa bil-islam wa bil islam Atsaqat kamu harus ada ilmu Harus kamu tahu apa itu Islam Baru kamu perjuangkan Perjuanganmu harus melalui dua tahap Tahap dakwah, Tapi sesudah dipraktekkan Jadi praktek dan dakwah. Praktek artinya Muslim mempraktekkan ajaran Islam Lebih dahulu baru berdakwah. Tidak sebaliknya Walau aks Jadi <tuh> kita sekarang masih dalam zaman kita harus menangis. Kalau saudara-saudara tergolong daripada pemuda muslim yang serius, saudara akan banyak menangis daripada tertawa. Sebab apa? Sebab peringatan Isra dan Mi'raj yang kita ingat pada pagi hari ini. Masjidnya bekas masjid itu yang pernah menjadi tempat pembantian Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama-tama dijajah oleh kaum Yahudi, dicaplok oleh kaum Yahudi. Saudara akan tanya apakah itu ada dalam Quran. Allah Swt berfirman ah. dalam ayat yang saudara baca tadi: وَقَبَائِنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوَان كَبِيرَةَ Kami telah pastikan atas keluarga Israel bahwa <tuh> di dalam kitab Oh, mereka akan berbuat durjana di dalam dunia ini dua kali. Yang pertama kali, fa iza ja'a wa'du ulahuma ba'atna 'alaihim 'ibadan 'uli ba'sin jadid. Fa jasu khilal al-diyar wa kana wa'dan mad'ula. Terdapat riwayat angkatan bernama dari keluarga Israel yang pernah diganyang habis-habisan oleh Baitul Maktsar menurut sejarah. Mereka sudah habiskan sama sekali. karena kedurjanaan mereka yang pertama kali dan ini yang penghabisan ini penghabisan tapi lihat bagaimana kejahatan Bani Israel di dunia sekarang bagaimana kecelakaan yang dialami oleh dunia karena Zionis dan apa yang terjadi sekarang di dunia adalah kakbiangnya teruji so, setelah mereka dikutuk oleh Allah Allah mengutuk Bani Israel sebab mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar lu'ina alladheena kafaru min bani isra'il 'ala lisaani daud wa wa'is maryam la'lika bima 'ashaw wa kaanuu ya'tadun kaanuu laa yatanaahawna 'an munkarin faa'aluu labiisa maa ya mereka terkutuk karena mereka terkutuk terkutuk atas lidah nabi daud dan nabi musa dan banyak nabi mengutuk Israel. Apa sebab? Sebab mereka melanggar perintah Allah. Sesudah kena kutukan itu, banyak Israel seperti kalap, seperti juga syaitan. Waktu terkutuk pertama kali, dia tantang Allah, mengatakan, Ya Allah, jangan kau matikan aku. Aku akan ganyang anak Adam ini. Karena mereka sudah dikutuk oleh Allah. Maka mereka menjadi kalam. Mereka seakan-akan bersumpah. Akan menyesatkan seluruh makhluk. Dan inilah yang dibuat oleh Yahudi. Kalau saudara baca protokol-protokol arsuk siyuk zionis. Saudara akan tahu siapa bangsa itu. Masjid al-Aqsa. <tuh> Walayadkulun al-masjidah. Isyid ayat. Kama dahaluhu awal amarah. Wali tabur ma ala utadbirah karena kesalahan kita umat Islam. Mereka masuk lagi ke dalam masjid. Dan sekarang dalam masa 10 hari lagi akan datang. Kira-kira menurut surat-surat kabar dan majalah yang datang dari Perancis, Begin akan mengumumkan sesuatu yang amat penting mengenai emas di Galaxo. Sebab sekarang dari mulai itu dikuasai, masjid itu dirongrong. Di mukanya Pa Imaman ini digali 10 meter. Alasan mereka mencari Haikal Nabi Sulaiman. Lantas di belakang digali, di situ digali. Tidak lama lagi masjid itu roboh. Akhirnya masjidnya dibakar. Tahun berapa itu? 3 atau 4 tahun yang lalu. Dibakar. Sudah dibakar. Sekarang kemungkinan diumumkan bahwa itu tempat akan digunakan oleh uh, pemerintah Israel untuk membangun Haikal Sulaiman di situ. Jadi kalau kita memperingati Israq tahun ini, kita harus memperingati dengan tangis. Apa sebab? Saya so, kita tidak berdaya. Kita punya duit. Duit kita kita tecepkan kepada Yahudi. Petrodolarnya orang-orang Arab di seluruh Timur Tengah. Dan negara-negara Islam ditecepkan ke Amerika. Dan yang mengutar itu dolar adalah Yahudi. Kita belum punya kader. karena kader-kader kita sedang terpesona oleh Barat dan Baratisme dari mulai sistem pendidikan dan pelajarannya sehingga Al-Quran sebagaimana tadi disebut oleh saudara ee, rektor mengatakan bahwa quran ini tidak ada orang yang mempelajari padahal saudara tahu bahawa orang-orang Islam dahulu yang menciptakan aljabar, yang menciptakan ilmu ukur yang, menciptakan, yang menemukan alkohol dan lain-lain daripada bahan-bahan kimia dan yang mempunyai ilmu tentang astronomi dan yang mempunyai tentang ilmu hisab rumus dan lain-lain dan lain sebagainya tidak berguru kecuali daripada Al-Qur'an. Seorang cawan paus di Roma harus pergi ke Andalusia untuk menyelesaikan pendidikannya yang tertinggi. Ini diakui oleh mereka, bukan saya yang berbicara begini. Saudara baca buku The, The Muslim Contribution to Civilization, karangan Haidar Bahamad, saudara akan tahu, bahwa sumbangan Islam kepada peradaban luar biasa sampai orang mengatakan ada rumah-rumah sakit khusus untuk para kucing itu wakaf-wakaf umat Islam dahulu rumah sakit terapung yang saudara baru lihat ini di zaman Bani Umayyah di zaman Bani Al Abbas itu sudah ada jadi itu bukan aneh bagi kita kita umat yang mempunyai kebudayaan yang besar kita umat yang mempunyai turab yang hebat kita umat yang mempunyai warisan yang besar sekali. Sungguh suatu yang irasional, seorang mempunyai giro di bank ratusan miliar lalu dia pergi ke pasar babayan untuk ngemis. Sungguh tidak rasional, malah kita anggap ini orang tidak waras. Bahkan kita beli dengan duit ajaran barat untuk menyesatkan anak-anak kita. Kita bayar dengan duit Datangnya profesor-profesor dari Amerika Untuk menanamkan kebudayaan Amerika Di tengah otak anak-anak kita Adakah lebih Adakah lebih dungu dari seorang yang membeli ular ular Ditaruh di rumahnya dan tempat tidurnya Adakah lebih dungu dari orang yang membeli Kala jengking dengan harga mahal Ditaruh di dalam selimutnya kalau dia tidur Ini tempat Islam berbuat itu. Saudara tahu profesor-profesor di Kuwait, profesor-profesor di Saudi Arabia. Saya ketemu dengan Muhammad Abdul Yamani, al-doktor sebelum beliau diangkat menjadi menteri penerangan sekarang ini. Saya bilang, tuan profesor, باسمحولي بكل صراحه. Saya seorang Indonesia berketurunan Arab ingin memberikan sedikit saran kepada saudara-saudara. Ini yang saya lihat ini profesor-profesor semuanya daripada orang-orang barat. Apa tuan kira dunia Islam fakir dan papa serta miskin daripada para profesor seperti ini? Saudara-saudara, beliau mengatakan iya, tetapi ini ada politik dari atasan. Saya bilang saudara profesor yang terhormat dari Indonesia saya bisa persiapkan apa yang tuan butuhkan. Tuan perlu dalam bahasa? Saya punya misanan sendiri kebetulan bukan orang Jawa, jauh. Dia dapat titel doktoral dalam ilmu bahasa dan sastra Inggris dari Amerika. Tuan boleh pakai dia. Dia muslim, dia berwudhu. Tuan profesor mau seorang kimia, sarjana kimia, teknik. Saya punya misanan juga, insinyur Abdullah Baraja yang sekarang ini dekan baru saja tahun ini tidak jadi dekan di ETS. misanan saya, ibu saya dengan ayah dia saudara. Saya bisa bawakan kepada saudara-saudara di sini banyak dan dengan harga yang mungkin yang lebih murah, mereka akan berjuang, tidak akan minta duit dan tidak akan mempengaruhi Saudi untuk menjadi Amerikan dan untuk menjadi orang-orang barat seperti sekarang. Akhirnya mahasiswa-mahasiswi di sana sudah mulai beli kutek dan lain-lainnya. Kebudayaan barat masuk di situ. Ilmunya dapat kulit saja. Sudara tahu bahawa kita di South East Asia mendapat kulitnya ilmu pengetahuan. Jangan kaget dan jangan kecil hati. Intinya ilmu pengetahuan dalam Quran. Yang saudara sudah lama dipengaruhi jangan dekat pada buku itu. Intinya ilmu itu di situ. Saudara dapat kulitnya ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang bisa menaik ke bulan adalah manusia orang-orang barat. Bahkan sekarang dua raksasa. Saudara tahu bahwa Pakistan salah seorang salah satu negara yang berdiri sendiri, waktu dia bertekad, profesornya satu sarjana Pakistan sekarang bisa membuat atom tanpa belajar dari Barat. Dia ambil beberapa ilmu-ilmu eksakta pokok dan sekarang Pakistan bisa membuat atom. Karena sudah bisa membuat atom, Amerika mengancam. Kalau reaktormu tidak tidak kamu, kalau tidak kamu hentikan Akan ku sabotir Apa sebab? Sebab Islam Dan tidak boleh timbul di dunia Suatu atom namanya atom Muslim Atom Hindu bisa India punya atom Sudah dicoba Atom China Komunis boleh Dan diajinkan Atom salibis yang dipunyai oleh Barat dan Amerika atau macam-macam boleh, tapi atau Muslim tidak boleh lahir. Ini fanatisme. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dibendung. Mereka memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan kita. Ini ilmu pengetahuan. Pelajari ini. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Pelajari kebudayaan. Pelajari revolusi Perancis. Pelajari riwayat pemerintahan demi pemerintahan dari revolusi Perancis daripada Robespierre. Marat Danton Pelajarilah mazhab-mazhab Dari komunis Stalinis Prudonis Trotskis Dan Bakunis Pelajarilah ini Pelajari ini Tapi Quran saudara tidak diperintahkan Untuk belajar pelajari Saudara tahu Revolusi Perancis Demi Allah Yang menciptakan saya Dan berdiri Di langgar Di masjid ini Revolusi Khumaini Lebih berarti Daripada Seratus revolusi Perancis Saya bersedia Berdiskusi Dengan siapa saja tentang nilai satu revolusi lebih beradab, lebih berwatak, lebih menjurus, lebih konsekuen daripada seratus macam revolusi Perancis, seratus kali. Sebab revolusi Perancis, blab, liberty, equality, fraternity, akhirnya melahirkan orang-orang seperti General de Gaulle mengganyang al -Jazair. Mana itu semua ini orang-orang sampai sekarang konsekwen dan Maha Suci Engkau Ya Rabbi yang mempercontohkan di abad sekarang, di abad perlombaan, pergolakan antara ideologi dengan ideologi mempercontohkan dua pion dari NabiMu Muhammad SAW. Bukan turn, bukan gaib, bukan benteng, bukan raja, pion-pion kecil dari negara-negara Islam yang satu melawan Barat total dan yang satu melawan Timur total. Dan dua-duanya dalam pergolakan ini Belum pernah kalah Maha suci inkau ya Rabbi Ini contoh Umat yang menyandang Al-Quran Tidak terkalahkan oleh sesuatu Tidak gampang menghadap Amerika Serikat Dengan kecongkaannya Dan kedajalannya dan ketohutannya Tidak mudah saudara Tapi belum pernah Carter sampai menangis Dan sampai pusing Sampai duduk di gereja begini sepanjang malam. Kecuali setelah kena kerambolnya dia dengan Iran. <tuh> Dan bukan itu saja. Iran berkata, kami boleh ditutupi dengan tembok. Lihat tekadnya seorang muslim. Sebab keimanan sudah kuat. Dia bilang, tutuplah kami punya negeri dengan tembok. Kami masih ada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersuara begini -ini di dunia sekarang? Waktu mengundang beberapa puluh negara, dia bilang, kami tidak minta bantuan saudara-saudara. Kami minta saudara tahu bahwa ini kejahatan Amerika. Jaksa agungnya datang. Setelah melihat itu, jaksa agungnya memaki-maki negaranya. Ini kemenangan moral, luar biasa. Dan mereka tiap sholat-sholat tahjud, eh, sholat kunud nazila. Sudah tahu hasilnya apa? Hasilnya Amerika berantakan di dalam. Sampai nuon sewu. Komputernya yang dijadikan ilah mendunillah. Keliru dalam dua hari dua kali. Dalam satu minggu dua kali keliru. Saya mengikuti ini. Dan tadi malam kekeliruan lagi. Komputer sudah disusun. Dia membawa satu berita tentang adanya penyerbuan. Kau tadi di... di diperiksa cara tiga menit baru tahu bahwa ini keliru tapi angkatan udara sudah disiagakan sekarang kepada siapa mereka akan bermohon mereka sekular tidak mau agama tidak mau wahyu mereka mau berdasarkan akal sendiri dan kita dipengaruhi oleh mereka itu supaya kita tidak mau agama supaya kita jijik kepada agama Supaya kita fobi kepada Islam khususnya. Sebab agama lain tidak ada sudah. Agama mana ada punya syariat seperti kita lengkapnya. Tinggal Islam. Maka Islam inilah diganyang dari kanan kiri. Sehingga tiap orang yang berkuasa di South East Asia, di negara-negara Islam ini, kalau saudara sebut tentang Islam, dia mengkarak, bangun di bulu romanya. Seakan-akan dia akan digantung. Padahal di situ sebetulnya keamanan. Di situ keadilan. Di situ segala-galanya. Dan ini contohnya sejarah Nabi Waktu mempraktekkan, baca sejarah Siapa yang mulai memperkembangkan peradaban di dunia ini Kalau bukan umat Islam Kalau kita tidak mengakui itu Barat sudah mengakui Seminar demi seminar Saudara-saudara kita dipengaruhi Supaya kita jauh dari Islam Seperti mereka Lantas akhirnya kita nyembah-nyembah komputer Kita beli komputer dari mereka Akhirnya segala-galanya kita istighurahkan kepada komputer Akhirnya komputer menipu kita. Nyaris kata Soviet ini akan terjadi perang dunia kedua, bahkan ketiga. Saudara-saudara, ini hasil manusia Amerika. Berhadapan dengan pion kecil. Bagaimana kalau seluruh dunia Islam menjadi seperti permainan ini? <SILENCIO> Saya yakin akan kembali zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kembali zaman sahabat Rasulullah dan akan terjadilah apa yang dinanti-nantikan oleh dunia yaitu keamanan di segala bidang keadilan, ketertiban dan segala-galanya saudara-saudara sebab keamanan itu mesti ada syarat-syarat sebelumnya keamanan harus ada keadilan kalau kita tidak punya keadilan tidak mungkin ada keamanan saudara-saudara kalau kita tidak adil tidak bisa makmur kita tidak usah ada yang aling-aling, ini hak Semua negara kata Syedina Ali Coba engkau kerlingkan matamu Kepada suatu kelebihan, kemewahan, kemewahan yang berlebih-lebihan Lantas anda menoleh sekitarnya Pasti akan anda melihat orang yang lapar dan kekurangan Sebab Di sana numpuk lebih dari mestinya Dan ini biasanya Ngambil daripada hak orang lain Namakanlah itu korupsi, namakanlah itu kerampok, namakanlah itu curi, tapi jelas dia mengambil dari hak orang lain. Karena hak orang lain diambil, maka di sini minus, di situ plus dan surplus. Saudara-saudara, ini tidak ada tidak ada adil, tidak keadilan. Karenanya manusia akan timbul macam-macam. Mereka menerayakan imansipasi wanita, imansipasi wanita. Kita punya wanita di Kibulin. Maaf saya gunakan kata Kibulin agak sedikit uh, kasar sebab supaya saudara meresap betul kata-kata ini dan menjadi betul-betul buah renungan saudara. Kita punya wanita di Kibulin. Saya wanita kita tidak ada di posnya. Top emansipasi yang dibuat oleh barat dan yang didengung-dengungkan oleh barat itu semuanya blab. Tahu artinya blab? palsu Bayangkan hasil dari emansipasi ini... secara maksimum... wanita dijadikan buruk... wanita disuruh berada di kantor... <tuh> wanita disuruh kerja malam... lihat ini pabrik pita di Warwo... dan lihat lain-lain pabrik pabrik kore api di Japanan... itu gadis-gadis Indonesia... belasan tahun disuruh kerja... kalau bukan gadis tak boleh... ini emansipasi wanita... Lihat itu orang-orang yang menari striptease dance di Amerika Di Perancis Itu wanita disuruh telanjang Dilihat Ini ini bangsa jenis ibunya yang melahirkan dia Dihina begitu <tuh> Disuruhnya motong Kardes di base Ini emansipasi wanita Disuruhnya cari Pembeli makanan di kereta api Pak pesan menopo pak Ini emansipasi wanita tunjukkan kepada saya hasil apa imansipasi wanita ini kecuali manusia, manusia perempuan dibujui, ditipu disuruh beli bedak, disuruh beli lipstick, disuruh beli alat-alat make up akhirnya duit yang didapat daripada hasil yang sedikit itu dibelikan alat-alat make up dan habis ini pengakuan seorang perempuan yang judul bukunya dalam bahasa Perancis, saya ingat mari, uh, saya sekarang, waktunya. Nah, Perempuan kembali ke rumah tangga, kira-kira begitulah. Dalam bahasa aslinya saya lupa. Nanti saya akan bawakan judulnya yang asli. dan saudara boleh pesan dari penerbitnya. Seorang bekas bintang film, seorang bekas wartawan, dia kerja segala-galanya, dia bilang tidak ada, kembali ke rumah tangga. Nabi Muhammad saw punya ajarannya adalah rasional, praktis, menjadikan wanita itu ratu di rumahnya, penuh, full maha. Suami tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga. Dia dibebaskan, dibebas tugaskan dari mencari nafkah. Tapi suaminya disuruh mencari nafkah. Kerjasama ini menyebabkan teraturnya dunia. Soal kalau manusia berkeliaran, apalagi dididik dandan. Apalagi kalau dididik, e, maaf-maaf, genit-genitan. Maka tidak mungkin ada keamanan di dunia ini. Maka tidak mungkin ini dunia akan aman. Jadi kita ini... ...dikibulin oleh Zionis Yahudi. Yang Barat sekarang sudah mulai teriak. Kita kembali ke rumah tangga. Sudah mulai ini diteriakkan oleh wanita-wanita Barat. malas kita sekarang sedang kemaruknya keluar. Kemaruknya berbuat apa yang dibuat oleh Barat. Ya pakai mini, ya pakai macam-macam. Ilmu kita belum berkembang. Jadi anak di SMA misalnya dia sudah bergaya seakan-akan dia sudah membuat satu teori tentang atom atau teori tentang apa itu padahal beberapa teori aljabar saja dia sudah lupa saudara-saudara kita tidak usah tadi Ustaz Abdul Razak mengatakan ini masjid jadi harap ya tenang jadi kita tidak usah terpengaruh oleh itu ini semua terjadi Karena kita sudah tidak lagi merupakan umat Al-Quran secara konsekuen. Tapi di Iran, yang pakai kudung, yang pakai cadur, juga mahasiswi. Ya juga mahasiswi yang antap-antap. Yang bisa belajar seperti mahasiswi yang lain. Setidak-tidaknya sama. Kan pilih yang selamat akhlaknya itu. Kalau kita mau diberi ilmu pengetahuan, dicabut kita punya keimanan. Persetan sama itu ilmu pengetahuan. Satu ilmu pengetahuan tanpa keimanan Akan merupakan senjata yang menikam kita sendiri Ini barat sekarang akan ditikam oleh ilmu pengetahuannya Mereka akan dibunuh oleh sainsnya Karena mereka tidak pakai iman Tidak pakai tawhid Karena itu saudara-saudara Sekarang dunia ini mulai sadar kembali Tapi masih ngelelir Dunia Islam khususnya baru ngelelir Seperti orang tidur yang nyenyak 700 tahun tidur Setelah 700 tahun naik, 700 tahun tidur, sekarang ke-14 ini mulai lagi naik. Kenaikan ini tentu saja memerlukan sarana-sarana. Tapi kita sudah lengkap. Apa yang tidak dimiliki oleh umat Islam? Berkali-kali saya bilang umat Islam sebagai umat sudah cukup matang untuk memimpin dirinya sendiri. Aib, kalau umat Islam masih membebek kepada politik barat atau timur. Khususnya umat-umat yang ada di timur tengah duit cukup tempat cukup strategis minyak mengalir kurang apa tapi saya, kita masih berkiblat kepada barat dan ada pula sebagian kiblat kepada timur penguasa-penguasa daripada negara-negara di timur tengah juga kadang-kadang dualis presidennya ke barat menteri luar negerinya ke timur kenapa mesti begitu tidak mempunyai self-standard tidak mempunyai kepribadian apa sebab begitu? Sebab kepribadian sudah dilunturkan. Saya ingat ceramah saya yang pertama di sini. Kepribadian itulah yang dirah sama Amerika dan sama Soviet. Sama golongan-golongan soversi. Supaya pemuda Indonesia tidak kenal kepribadian-kepribadiannya, Tidak mengetahui lagi identitasnya. Lantas mereka berkiblat kepada apa yang dilihat dalam film-film. Apa yang didengar dalam suara-suara radio dan TV. Apa yang dibaca dalam koran-koran dan majalah itu saja dan itu menyesatkan kita harus kembali menolak itu semua menghidupkan kembali kepribadian kita menyuburkan kembali tunas-tunas yang kepada saudara nanti ini Islam, Indonesia dan Ibu Pertiwi ini akan diserahkan pada saudara kalau saudara tahu misalnya Ibu Pertiwi sekarang dalam keadaan gerah saudara harus tahu bagaimana mengobatinya kadang-kadang gerahnya Ibu Pertiwi ini bukan gerah Salah urat. Kanker. Dan harus bisa mengoperasi ibu-bertiwi. Operasi yang rasional. Ilmiah. Bijaksana. Yang mana letaknya harus dibuang dulu. Ilmu. Yarfailahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma. Daraja. Di sini ilmu. Tanpa ilmu. Ini dunia akan berantakan. Karena itu sudah selesai. Sekarang... Di mana-mana umat Islam sudah mulai sedar. Cuma kadang-kadang ada subversi-subversi. Dan orang-orang yang menereakan sesuatu yang tidak ada. Mengadang-adakan sesuatu yang tidak ada. Ini kadang-kadang perlu dikasihani. Saudara. Di mana-mana. Di Timur jauh. Di Timur dekat. Di Mesir. Nanti ada orang teriak-teriakan mengatakan. Awas. Daripada kaum agama yang fanatik. Awas, tak asobnya orang-orang yang ekstremis. Ini tidak pernah disebutkan di tuting. mana itu. Apa yang dimaksud itu? Itu durnoisme, itu hasutan. Itu licik. Itu licik. Itu menunjukkan kepada orang itu bangkrut. Tidak mempunyai sesuatu yang ditawarkan. Ada orang bergerak sedikit dia bilang, awas. Nanti padahal ada, -ada gerakan. Coba ditunjukkan di Indonesia ada golongan-golongan tertentu yang akan menyelewengkan Pancasila yang akan e, membelokkan arah ini mana itu orang kenapa tuan-tuan tidak menunjuk dengan gentleman mengatakan ini orang-orangnya dan hukum tembaklah mereka habis selesai tapi ini adalah psy -Wall. dan ini yang dijalankan oleh Zionis Internasional ini yang paling pintar gini ini Zionis ahli seperti Bikin, Dayan... Orang-orang CIA ini tergolong 75% orang-orang Yahudi. Dia orang mempunyai keahlian dalam soal ini. Dan sudah-sudah hati-hati terlibat dalam ini. Akhirnya orang yang mau bicara Islam itu takut. Sebab nanti saya dikatakan Islam ekstremis. And then what next? Nanti siapa? Diam. Melandalah. Durjana dan... Agutanya Awut dan semeriwutnya setan-setan yang bertopeng manusia di mana-mana ini. Apakah ini yang kita inginkan di Indonesia? Berkuranglah darahnya Ibu Pertiwi. Akibat daripada isapan sana, isapan sini. Dan finish. Kalau sudah darahnya. Kalau sudah likusitnya sudah ada, mau diapain lagi itu. Tutup usia ini Ibu Pertiwi. Ini perlu kita sadari. Kita tidak segentar. Selama kita berjalan baik, selama kita jujur, selama kita mempunyai ideologi yang tepat dan baik, selama kita berpegang pada ideologi-ideologi yang mantap, jangan gentar, jangan kuatir, itu sudah biasa. Dipakainya ejekan, itu kemaini gila, ejekan, itu bahannya orang yang bangkrut. Saudara tahu itu manusia tua yang berserban hitam itu. Saudara tahu serban tua yang serban hitam yang tua itu mengger, menggetarkan Eropa. Galeri di Skadestam mengatakan, satu-satunya orang yang saya pernah lihat antap. Kalau bicara dan kalau khutbah, kalau apa orangnya antap. Dia bilang orang-orang seperti itulah. Jadi ini orang bukan orang gila, orang waras. Tetapi sebenarnya memang begitu. Itu teori jahiliyah. Nabi Muhammad SAW mengalami zaman jahiliyah, bukan? Dan jahiliyah ini bukan lawan ilmiah. Jahiliyah adalah orang yang mau bertaklim dengan otaknya dan hatinya dan emosinya untuk keuntungan dirinya dan untuk keuntungan golongannya minus Tuhan, minus agama. Ini jahiliyah. Nabi Muhammad SAW juga persis dikatakan majnun kemudian tak mempan itu lalu dijawab lagi kalau begitu ini orang tukang sihir sahir majnun, kazab dia bilang ini orang kazab Nabi yang mereka kenal dari bayi sampai umurnya 40 tahun tidak pernah dusta mereka juga pernah menitipkan dokumen-dokumen mereka kepada manusia yang menjadi lawan utamanya ini mereka pernah menjadikan dia adalah imam dan pemimpin untuk mengatur pemberesan peristiwa perkelahian Arab, suku-suku Arab di Ka'bah. Kok lantas dikatakan, sa'njet-sa'njet ini orang keza. <SILENCIO> Sudah jelas pada zaman itu, orang-orang seperti itu tidak bisa membuktikan bahwa inilah kebohongan Nabi. Tak pernah bisa. Dan zaman sekarang pun tidak mungkin bisa mengatakan bahwa bahwa betul itu orang gila. Yang dituding gila tidak mungkin bisa dikatakan gila. Siapa orang yang sehat pikirannya akan menuding kumah ini gila. Sedang ini perbuatannya. Tidak gila sama sekali. Dan tidak mungkin itu orang gila. Itu orang ulama. Itu orang Qur'an. Karena dia pegang Qur'an kita bilang dia gila. Ini hasud. Ini derengki. Dan merupakan andapan dari ajaran imperialis. Dan ajaran-ajaran kolonialis zaman Belanda. Yang tiap berbau Islam diajak. Sampai gambar-gambar dulu itu nanti kalau ada orang yang jijik, kotor. Tangannya gudikan di dalam buku yang saya pernah baca dulu. Root, weight and blow. Tapi lah. Itu nanti kalau ada gambar orang gudikan. Nanti dipakai kan kopya haji. Itu dibilang ini haji. Atau ini orang Arab. Ini gini gudikan. Supaya anak-anak di Al-Khmini Middle Bar School apa itu menjijikkan ini. Itu teori-teori imperialis. Setiap orang sekarang orang malah mengajakkan orang-orang yang ulama ini harus dilihat apa sebenarnya isi hatinya betul-betul dan ini dibuktikan sekarang 55 negara hadir dengan ceramah dan diskusi dengan para ulama di Iran menekankan tahu apa sebenarnya ulama Islam. Saudara-saudara jadi saudara-saudara mesti tahu ciri-ciri subversi pertama So versi tidak maukan pemuda sesuatu bangsa berpolitik. The first. Boleh saudara lihat di mana saja so versi mesti mengatakan kepada pemuda jangan berpolitik. Abdul Nasser Sadat mengatakan kepada pemuda-pemuda mahasiswa tidak boleh kamu berpolitik. Politik adalah di parlemen. Parlemen yang kami bentuk, parlemen yang kami tunjuk. Itu politik. Artinya kalau dijabarkan politik adalah aku. Negara adalah aku. Leta Negara adalah aku. Napoleon Bonaparte. Nero. Persis itu. Mereka paling anti kepada pemuda atau golongan-golongan yang mau berpolitik. Lantas orang bertanya, kalau pemuda tidak berpolitik, pemuda akan dipolitiki. Ini kaidahnya. Ini dua kali dua empat. <SILENCIO> Kalau pemuda tidak berpolitik, dia pasti akan dipolitiki orang lain. Dan ini tidak jujur. Ini ciri pertama. Ciri kedua, main api agama. Tiap sopversi, sekarang di Mesir, hampir terjadi clash fisik dengan orang-orang gupti, orang Islam. Di tempat-tempatnya umat Islam, ada satu orang bilang saya tobat. Ini baru saya baca dalam majalah al marifah Ada satu orang katanya dia pernah jadi bandit dan mursal, kenyata dia mau tobat. Pergi ke kantor Ekaman Muslimin. Saya sudah pergi ke kantor Ekaman Muslimin. Dia tinggal sana diterima, diaajar, dia seperti biasanya. Tahu-tahu dia meninggalkan satu tas kecil dan dia pergi lapor ke polisi mengatakan di kantor Ekaman Muslimin ada empat bom. akhirnya diparani oleh polisi ketemu betul bung ditangkap yaakuan muslimin dipecah belah ada yang di Al-Jiza ada di Al-Liman ada di penjara itu penjara ini akhirnya setelah diselidiki diselidiki diselidiki diketemukan bahwa ini adalah fitnah orang itu yang bawa orang itu dicari dicari tidak ketemu akhirnya ketemu setelah ketemu diketahui bahwa dia salibis mengeduh antara yaakuan muslimin dengan pemerintah dengan Abdal Naseh, dengan Sadat jadi kalau Sadat punya kekuatan ini diadapkan kepada umat Islam Yahudi akan cepat melanda sebab umat Islam majoritas jadi bermain-main api agama ini ciri-ciri kaum subversif yang ketiga seperti tadi yang menereakan sesuatu yang tidak ada demi membuat satu uh, kisruh, satu curiga mencurigai jadi siapa yang sebenarnya ini Islam fanatik? Siapa yang sebenarnya Islam ekstremis? Masing-masing takut dia yang kena judul. Akhirnya, ancur semua ini. Ini siasat Zionis Internasional dan subversi. Jadi mereka memancing-mancing itu dalam air yang keruh nanti. Bahawa bisa menangkap itu, menangkap ini atas dasar apa yang dia suarakan. Belak itu, seperti tadi. Di Turki, demikian juga di Iran sebelum revolusi persis, malah lebih berat malah pakai safat safat itu dipimpin oleh jenderal-jenderal Yahudi Israel dan jenderal-jenderal Amerika dari CIA karena itu, saudara-saudara ada dua Yahudi baru dibunuh di Iran karena dua Yahudi dibunuh di Iran seluruh dunia protes, termasuk Paus Paulus dia tidak tahu apa pekerjaannya dua orang Yahudi ini Dua orang Yahudi ini yang menghubungkan CIA dengan Amerika eh, Dengan bekas-bekas safak yang ada di Iran Dua Yahudi ini membiayai Suatu penyelidikan di beberapa angkatan bersenjata Dan menghubungkan dengan putri Ashraf Adiknya Shah. Akhirnya kelihat, ke, ke, ketangkap dan dibunuh Dunia protes biadab, biadab, biadab yani, maksudnya, dua ular ini biarkan di situ wahai Iran, siapa mau itu dua ular dipiara di negerinya ini duduknya masalah sampai false Carter, PBB sidang, tapi 50 orang Arab dibunuh dan malah tiap pagi Israel memukul orang-orang Arab di Lebanon dan masuk ke Jordan tak ada apa-apa tak ada protes sebab yang mati muslim ya ini yang kita kan memang tiga wali kota yang dua tidak punya kaki akibat disaboter kakinya di, di, di daerah tepi barat Jordan sungai tepi barat Jordan itu katanya Israel ya sudah ini salah dunia bilang ya itu kesalahan harap disediki betul-betul dan saya sanggup membayar kerugiannya cuma itu saja jadi ini saudara-saudara, saudara bisa tahu inikah keadilan. Inikah yang dikatakan keadilan. Saudara sebagai muslim harus bewust. Saudara harus serius. Harus betul-betul teliti, menyelidiki dunia dan isi dunia. Supaya saudara tidak ter